І знову коржив, з жалем сказав мовчазний Саламаха. І Регіт вкрив його слова. «Куди ж ви такі? Не здужали та перебинтовані? Перебудьте у нас ще якусь днину». Жалісно затремтіли дівочі вії. «Чуєте?» «Спасибі, Ганнусьо». «Якось вже побреду». А коли не побреду, то по клешнію, наче рак не барак, Данилу пальцями показав, як він має клешняти, і Ганнуся посміхнулася, а потім зажурилась. Чого ти, донечко? Чого мала? Чого ласкавочку? Жаль мені буде без вас, похнюпилась дівчина. Чого ж, Ганнуся? Батько пішов на війну, ось і ви підете. А я знов залишусь сама самісінька в світі. Чого ж сама? А човник на річці хоче якось розважити її Данило. От хіба що човник і весло? Та й то тепер далеко не заїдеш, бо поліція, зараз хочете йти. Зараз, бо вже ноги самі просяться в дорогу. Не так ноги, як душа, розважливо похитала головою. Далі метнулася до скрині, відкинула важку тубову ляду, дістала з-під якихось одяганок бобрикове пальто. «Тоді ось візьміть, батькове, бо вже ночами приходять у парі туман і холод. Чим тобі віддячити? Як живі будете, то хоч напишете. Тільки неодмінно лишайтесь живими. Постараюсь, Ганнусь. Данило мимоволі пригорнув дівчину, Погладив її голівку товсту косу, як гладять дітей. Невимовний жаль охопив його за долею цієї довіри й уроди, що мовчки стояла біля нього, вже не сподіваючись на своє щастя. Закінчилася б війна, повернувся б тато, от і все її щастя. Та чи буде таке? Ганнуся раптом здригнулася, відхилилась. Торожко потягнулася очима до вікна. Що там? Здається, хтось у річми скрипнув. Таки мордує когось, до ганку йде. Ховайтесь у комірчину. Данило скрадливо вийшов із хати у комірчину, а в цей час по-старечому закрептала, заскрипіла перестояна шальовка ганку, і хтось тихо постукав у двері. Хто там? сполохано обізвалася Ганнуся. Знадвору почувся притишений сміх. «А це я. Не пізнаєш. Юрій? А вже ж він. Оглашенний. Чого ти по ночах швенді і шлякаєш людей?» Оглашенний знову засміявся. «Відчини, Ганнусю, Тоді скажу на вухо. Еге, так і відчиню комусь. А я думав, тобі зі мною веселіше буде. Чогось не впору ти веселим став». «Ганнусьо, хіба вже тобі не пора дівувати? Чи ти, може, приймака прийняла?» «Звісно, прийняла. Не чекати ж тебе?» Але Юрко таким не журиться. Дай хоч погляну на цього приблуну, чи схоже воно на людину. Завтра прийдеш. І завтра я розкажу твоїм батькам, як ти людям спати не даєш». «Не будь, Ганнусю, коверзухою і відьмочкою одну. Бо тобі як побільше, що треба заміж вийти. От краще відчини. Як вийдеш за ворота, тоді відчиню. А хто ж мене своїм приворотом привернув? Іди, хлопче, не дури голови. Юрій щось невдоволено бурмочучи, потупцяв на ганку і пішов від дверей. Дівчина згодом відчинила їх, подивилася на оболонь, виглянула на вулицю, а потім випустила з комірчини Данила. Це ж, Ганнусю, хто заличається до тебе? Дівчина відмахнулася рукою. Є такий вітер на нашій вулиці. Один утопленик. Що-що? Утопленик, кажу. Плавати не вміє, хоч і коли річки живе, а купатися лізе на глибоке. От і втопився був минулого року. Намочилась я, руки надірвала, поки витягла його на берег. Малий мене не втопив. Та й має тепер мороку на свою голову. Зачітує комусь, а на устах тіннявець загадкова посмішка. А може це любов?